Навіть цей матеріальний світ повний, довершений. Okay. Як він повний? Як він може бути, до, як він може бути довершений, досконалим? Закони. Закони Бога. Тобто він діє із, згідно з законами, Задумом Бога. Тобто він досконалий для Бога. Тобто якщо ми бачимо недосконалість, це означає, що ми не розуміємо план Бога, ми не розуміємо Задум Бога. Тому він для нас недосконалий. Okay. Що ще в нас є досконалим? Що дживий, дживий, реклітик, дживий. джива і теж досконала. Тобто жива істота теж досконала. Okay. Okay. А теж абсолют, що стосується абсолюту, шіла правопада говорить про досконалість абсолюту. Ну, зрозуміло, що абсолют досконалий, це ну, що, що до цього немає сумніву, але шіла правопада говорить про різні аспекти абсолюту. Який з цих, аспект... Який з цих аспектів є найдосконаліший? Це який аспект? Багаван. Тобто абсолютність не має три аспекти. Це те, що свого часу мене е, дуже привабило в свідомості Кришна, що тут систематично пояснені різні погляди на абсолют. Це безособ... безособистісний браман, тобто сяйво безособистісний. Все єдине. Це перший аспект. Це аспект а, чого. Це... А, так, це, це один з аспектів, який містить в собі якість вічності. Потім є другий аспект, це наддуша, це Бог в кожному серці, аспект вічності і знання. І третій аспект, це Багаван, Богусоба, джерело всього, який містить в собі також блаженство. Чому Богусоба містить собі блаженство? А Парамат не містить. Чи Браман, чому не містить? Тому що ми думаємо, ті, хто досягають браман, є такий вираз навіть, брамананда, блаженство брамана. Нема стосунки, правильно. Тобто повна, нас цікавить не просто е, ананда як звільнення від страждань, нас цікавить позитивна ананда, нас цікавить е, блаженство як кхм, позитивне явище. І це можливо тільки в стосунках із Бхагаваном. Окей. Хтось тобто, пам'ятає? Ще, ще, ще, ще, ще, ще, ще, ще щось із вчорашнього Що? дня? Ще був один важливий момент, про який вчора говорили, чи більше про який Правопада говорить. Так, Всі філософії розглядають три тати, тобто це містична тріада, містичний трикутник. Чіт, Ачіт і Ішвара, тобто свідомість, матерія і Бог. Okay. І Щіла Пропада наводить дуже сильний аргумент проти маєвади. Хто пам'ятає цей аргумент? Так, так, так. Тобто не може бути так, що, що в частки є більше, ніж в цілого землю. Це дуже сильний аргумент проти імпресіоналізму. Окей, добре. З вашого дозволу, я вас зараз порахую. Якщо ви не заперечуєте, щоб ми знали, хто в нас є. Ачарія право. А лавки кармана Джей не видно. Так. Антаратма право. Четania Ранджини, Чиптагари, Дмитрий, Игорь, Камелини, Леся, Уихова, Найка, и Мандини. Проламбари, Роман, Церхии, Виталий. Добре, що Юра. І... І ще у нас сьогодні з'явилися Валерій, який буде читати перед лекцією наступної шоколі. Андрій, який теж буде читати. <кхем> І Сіта. Чи <Ще> хтось? <плат> а, -а, -а, -а, -а. Ми говорили, до речі, про тебе вчора. Ми проілюстрували тобою принцип аномани. <рес> так. Добре. До речі, якщо хтось має ще ідею ще когось запрошувати, то я хочу сказати, що більше запрошувати нікого не треба. У тобто нас вже 20 чоловік цього цілком тут тобто це оптимальна, оптимальна кількість. Це не є проповідницька програма. Як я вже казав, я ще раз повторю, це не є проповідницька програма. Це а, систем, систематичний курс. Кожен, кожен наступний урок спирається на попередній урок. І, тому вже хто є, то є. Кого нема, вже немає. Квитки продавати. Ні, більше, більше людей не треба. Це, це оптимальна кількість. Окей. Вчора ми почали із заспіву, або із звернення, як вони тут називаються. Дуже гарна мантра. Хто пам'ятає переклад цієї мантри? Віталій усміхнувся, тому ми його, може, і спитаємо Що з повного виходить повне, те, що виходить повне, і те, що вийшло, воно теж, теж досконало, воно теж залишається повне, правильно. Тобто дуже просто. І так само сказано і на санскриті. Давайте ми прочитаємо перед тим, як почитати Шопанішат, цей заспів чи Шанті -патр. ОМ порна мада, понами дам, порнат, по нам уда сяти, порна ся, Кришна. Радий, що вже дехто читає, не дивлячись в книжку. Добре. <кхем> Дуже гарно мама. ОМ ШАНТИ, ШАНТИ, ШАНТИ Бог особа досконалий і довершений. Він абсолютно досконалий, тому все, що походить із нього, як, наприклад, цей феноменальний світ, також довершений і досконало споряджений всім необхідним. Будь-що породжений всеосяжним, довершеним цілим, також цілком довершене. Господь є довершене ціле і тому незважаючи навіть на те, що нещасливні, повновартісні, досконалі. Проявлення виникають із нього, він зберігає цілковиту рівновагу, і залишається теж досконалим. Мантра перша. Це теж, її теж треба знати буде на пам'ять для екзамену. То на екзамені буде тільки одна мантра, але одна із трьох. Або Омпурнам, або Ішавася, Це перша, або 15-та. Не Одну з цих трьох. Ми надамо, але треба знати всі три, тому що ви ж не знаєте, яку я вибрав. Принаймні <кхи> нікого не знати. Давайте прочитаємо першу мантру все у всесвіті живе і не живе належить Господові і підвладне йому тому кожен повинен приймати лише ту необхідну частку що проділено йому і не брати зайвого добре усвідомлюючи кому все належить. Яси Абрасата Дагиопи Садьях Сарвакятам Раджетса Ши Чайтанья Девами Бхагавансам Прасинату. Джайши Кришна Чайтанья Пра Бхунитянанда. Ши Адвейта Кададхар Шива Садьи Кура Бхта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рамо, даймо Віджая Спробуй. ці мантрі є дві половини і вони зв'язані яким словом? Тому. тому тобто перша половина це чому а друга половина це тому отже чому про що говорить перша половина? Все належить Господові. І все... все живе і не живе. Все належить Господові і все під владою. Два моменти. Вони здаються дуже схожими. І часто ми це бачимо, наприклад, в Багаватгіті там 10-10-8 Сарвасічагом. матах, сарвам, правартати. Агам, сарвас, я прабагов, матах, Я джерело всього, і все впорядковане мною, буквально. Здавалося би, дві речі дуже схожі, одне й те та саме. Так само тут, все належить Господу, і все підвладне йому. Яка різниця? Тобто Належить і підвладне. Але насправді це два окремі філософські поняття. Кожна річ має дві причини, як мінімум. Дві причини. Одна причина називається часто складовою причиною, матеріальною причиною. Матеріальною не в тому розумінні, що вона матеріальна, а в тому, що вона є матеріалом, з якого щось зроблене. І друга причина – це ефективна причина, чинна причина або оперативна причина. Це те, хто зробив щось. Так? Тобто, кожна річ має якийсь матеріал, з якої вона зроблена, і є якийсь творець, який її зробив з цього матеріалу. Так? І кхм, причина Кришна є, є об, обома причинами всього. Тобто, Він є матеріалом, Він дав матеріал, з якого все складено, і Він є тим творцем, який всім керує, якому все підвладнане постійно. Це важливо зрозуміти, тому що, наприклад, отці Сполучених Штатів Америки, Джеферсон, Вашингтон і інші, були деїстами. Це називалося, називалося деїзм. Це філософія, яка каже, що так, все походить із Бога. але а, зараз Бог уже сам не втручається. Він ніяк не втручається. Тобто він все створив, а, як, зробив, як, а, порівнюють, його порівнюють, порівнюють із а, майстром а, годинника Рем. Тобто майстром, який зробив годинник, завів його, і все. І той годинник вже, вже, вже йде, і вже кориться тим законом, і все вже визначено, все, все вже заведено, він вже зараз ніяк не, навіть і не може втрутитися. Насправді це обмежує Бога і усуває Його з картини світу. Тому що, все ж таки, Він може втрути, Він не тільки може, Він і втручається кожної секунди. Все, що відбувається, відбувається тільки із Його милості. Навіть зараз, для того, щоб ми з вами бачили одне одного, чули одне одного, це теж можливо тільки тому, що Кришна нас бачить і Він дає нам можливість побачити те, що Він бачить. Тобто ми все робимо через нього, все завдяки ньому. Тому він є обома причинами. То все належить йому, і все підпорядковане. Все підпорядковане. Він всім керує, абсолютно всім. І о, от зараз подумайте над тим, що вам належить. Що вам належить. І чим ви керуєте? Чим ви керуєте? Чого би ви хотіли взагалі? Чого вам не вистачає? Чи чого у вас забагато? Що треба? Всі подумали, що, що, би ви, що, що би я хотів змінити, здобути, що в мене вже є, що немає. І от тепер. зверніть увагу, що все те, що ми думаємо, що воно належить нам, згідно з цією мантрою, воно насправді нам не належить. То воно насправді Крішні. Завжди. І для того, щоб досягнути будь-чого, це знову ж таки, можливо тільки із Його дозволу, чи з Його милості, чи за Його допомогою. І Якщо ми це усвідомлюємо, то який із цього випливає висновок? Ну так, що, воно нам не належить. І, і, що, і що тоді треба робити? Це Служіння. Так, ми слуга. Тобто, насправді, ці дві, ці два рядки, рядки перші, перші два рядки, ведуть нас до відданості. Вони закликають нас віддатися Крішні. Перші два рядки пояснюють, чому ми повинні віддатися Крішні. Тому що все належить йому і все залежить від нього. Абсолютно все залежить від нього. Тому треба це визнати. Це не так, що ми робимо якусь ласку Крішні, коли ми йому віддаємося, що ми щось беремо йому даємо і даємо йому щось. Насправді, воно вже його. Воно вже його. Воно завжди було його. І ми його. Повністю. Але а, в цьому світі ми створюємо таку ілюзію незалежності. Постійна ілюзія незалежності. Воно вже є. Воно вже, ми вже залежні. Немає нікого, хто був би незалежним. Немає такої істоти, особи, речі. Немає нічого, хто, хто чи що було б незалежним. Всі залежні. Все залежні. Але для того, щоб ми е, могли насолоджуватись в цьому матеріальному світі, ми е, розвиваємо оманне его. Его це я, я контролюю це, може не багато, може я контролюю е, тільки свою, своє місце роботи, чи я контролюю свій, свій будинок, чи я контролюю е, свою кишеню. Що хожу до Чого не хочу, то не кладу. Це моє. моя кишеня. Правильно. Контроль. Правильно? Неправильно? Тому що насправді все все одно підпорядковане Кришні. І розумна людина це визнає. Розумна людина це визнає. Що ми залежні від Кришни. Ми підпорядковані Крішні. В санскриті насправді санскрит настільки цікава мова, що там навіть засобами лінгвістичними чи граматичними зашифровані чи відображені дуже важливі філософські моменти. В санскриті, наприклад, немає слова «мати». В санскриті неможливо сказати «я маю щось». Там Слова «мати» немає. І навіть зараз, якщо ви приїдете в Індію, я пам'ятаю, я приїхав і там буяє Дух підприємництва, і на вулиці, коли ви йдете, особливо в якихось відомих містах, великих, куди багато приїжджає паломників чи туристів, то до вас постійно хтось підходить і каже, купи це, купи те. І це пам'ятаю в Джиґанатапу. Я приїхав і там постійно підбігають, дістають таку низку перлів і кажуть Джемчук, Джемчук. Ми вже навчилися всіма мовами казати, що це джемчук, прилини, Pearls, всіма мовами. І е, я став питати, як їм сказати, що я вже маю? Що я вже маю. І, і, і мій товариш на таке просте запитання раптом замислився і видав мені таку довгу фразу. Я кажу: чому так довго? Каже, ну. Тому що <смі> нас не. Тобто, щоб навіть зараз, в Індії, в мовах, які вже виникли від санскриту, вже пройшло скільки -тисяч, тисяч, півтори тисячі років, в цих мовах, щоб сказати, я маю, наприклад, книжку, треба сказати, в мене є книжка, або, точніше, біля мене є книжка. Мерепасге – біля мене є. Воно не, воно, це не так, що я маю, а біля мене вона є вона біля мене. Тому що і замислить. У нас є схожа конструкція, але вона так от наполовину. Іноді ми кажемо яма, і іноді ми кажемо в мене є. В санскриті неможливо сказати яма. Олександр Македонський, який завоював все, що він міг завоювати, навіть і до Індії і вважали най... одним із найбільших завойовників світу, він заповів, що коли його будуть хоронити, знаєте, це, він заповів, що коли його будуть хоронити, щоб його несли по вулиці, щоб у нього із а, цього, що там було, не знаю, катафалки, якісь, якісь ноші, щоб у нього а, звисали руки, і щоб ті руки були відкриті, порожні. Щоб всі бачили, що він може взяти з собою. Скільки він з собою забирає. Порожні руки. Тобто це все, що ми можемо взяти з цього світу. Як -то кажуть, голі приходимо, голі йдемо. Ми нічого більше не можемо забрати. Сенека, інший філософ античний, казав, що багатство – це не що інше, як бідність з турботами. Це та сама бідність, але з турботами. <ріху> тому що, якщо до провопада каже, що ну добре, ну будеш ти багатим. Зараз ти їси е, в день чотири е, чапаті. Коли ти будеш багатим, скільки ти в день будеш їсти чапаті? Ті самі чотири чапаті. Тобто, ти будеш їсти ті, ті самі чотири хлібці. Е, тому що наскільки ж ти, ти, ти ж більше все одно не на з'їси. <ріху> більше їх і не треба. <ріху> тому часто багатство це турботлива бідність. Той самий Сенека казав, це не так, що, я, що ти маєш багатство, це багатство має тебе. У нас це звучить дуже однозначно. Він казав, що ми кажемо, він має гарячку, він має лихоманку. Каже, це не так. Це лихоманка має його. Лихоманка володіє ним цією людиною. Так само з багатством. Тому цей вірш зразу починає. Це мантра починає зразу з цього моменту. Що нам належить? І що нам належить? Все належить Крішні. І все, що ми маємо, це частка, яку дає нам господар. Він дає нам в оренду чи в тимчасове користування. Тому кожен повинен приймати лише ту необхідну частку, що приділена йому, і не брати зайвого. Добре усвідомлюючи, кому все належить. Це. Т'яктена – дуже цікаве слово. Воно в, роду, в, цьому, в орудному відмінку Та, означає «тяктена» означає «залишеним» чи «відданим», «відреченим» тим, що, тим, що було залишено. <кхем> У санскриті такі слова в орудному відмінку означають, означають означають це, е, е, спосіб дії. Це прислівник. Як по-російськи буде прислівник? Причасті. Причасті. причасті. Так, причасті. причасті. Тобто це спосіб дії. Як ми діємо? У нас теж є е, такі, е, такі вирази. Наприклад, як, як ти йдеш ходою, чи тихою ходою. Так? Тобто це це, це ж прислівниковий вираз, чи по-російськи пішком. Правда, такого речі, як пішок. Я не знаю, що таке пішок, але вони ходять пішком. Пішки, пішки так. Ну, пішки, то воно тут зникає, цей рудний відмінок. Вираз, який залишається цей пішком. Урудний відмінок. Це спосіб дії. Тобто, цей вірш каже, бунджітга, бунджітга, правопад каже, приймай. Насправді, бунджітга буквально на санскриті означає... Не лякайтесь і не радійте. На санскриті буджіта означає насолоджуйтесь. Насолоджуйтесь. Правопад обережно перекладає це приймайте. Тому що він знає, що тільки нам скаже насолоджуйтесь. Ми зразу скажемо, так, це я знав, я знав, що це, що, це те, що, що це те, що Бог від мене хоче. Тому прапада так обережно каже, приймайте, приймайте. Але насправді буквально це означає насолоджуйтесь. Але як насолоджуйтесь ця ктена? Насолоджуйтесь в, в дусі зреченості. із з духом відречення. Тобто насолоджуйтесь тим, що вам залишає Кришна. Що це означає, що Кришна вам щось залишає? Коли він вам щось залишить? Коли він вам щось залишає? Коли ми йому запропонуємо. правильно? Тобто це вірш... Практично каже, що треба все запропонувати Кришні, і потім Він щось залишає нам, каже, залишає нам частку, каже, отрубай роби це, приймай це, і ми приймаємо прасад, тобто те, що таким чином ми вже приймаємо, це вже не просто якась матеріальна річ, це прасад, це милість Бога. Тобто це те, що Він прийняв і залишив нам, як, як, як свою милість. У Дгава, в Одинадцятій пісні, Багава там, Проголошує, тайопа срішта сраган, давай саланка рачачата, чи що, Він пояснює, що так, ті роблять таку йогу, ті роблять таку йогу, ті роблять такі вправи Що стосується мене, Кришна, то я буду просто приймати прасад твій. І носити гірлянди тобі запропоновані, одяг запропонований тобі. Тут і прасад. І таким чином я не маю сумніву. Тава майям, тава майям, джаєма. Ми переможемо, твою Хі", маю. Хі, обов'язково. Не маю сумніву. Це таємний спосіб, який рекомендує Ішопанішаду. У Панішади взагалі це таємне знання. Це знання призначене для довірних учнів гуру це знання, яке пояснює, що треба робити. У Панішади це Веданта. Не Веданта сутра, а Веданта. Це вершина Вед, Веда-анта. Анта означає кінець. англійській end то саме слово кінець. Тобто це вершина вершина Вед Веданта. Іноді навіть гріхастам їх не радили вивчати, щоб вони не зрозуміли їх неправильно. Але і тому у панішади часто належать до останньої частини ВЕД, тобто ВЕДи поділяються на чотири частини. Там є самхіти, це гімни молитви, потім брамани, то тобто як проводити ритуали, араняки, що робити в лісі, і потім у панішади, це остаточна остання частина, це філософія, яка закликає до зреченості. Але Ішопанішада це одна це, чи не єдина Панішада, яка вміщена вже в розділ Самхіт належить до Ваджасана і Самхіти тому що вона вчить, як жити в цьому світі, як діяти в цьому світі правильно як правильно діяти в цьому світі без жадібності Отже, все належить Кришні все підпорядковане Кришні і розуміючи це, треба діяти з цього, без цієї першої частини, не буде цієї другої частини. Без бакті, перепрошую, без шаранагаті, якщо ми не віддалися Крішні, якщо ми не впокорилися Крішні, немає бакті. Бакті починається із шаранагаті. І, цього, я вже кілька місяців тому говорив про це на і тут Дживаго самі пояснює, що якщо людина віддалася на 100%, то всі її дії у бхакті, такі як ну, головні, основні методи відданого служіння, бхакті йоги, це шраванам слухати, кіртанам співати Кришну, смаранам пам'ятати, падасеванам, поклонятись божествам і так далі. І, так далі. і вони, всі, ці дев'ять методів, Мають надзвичайну силу, надзвичайну силу. Але вони будуть мати стопроцентну ефективність, коли ми віддалися Крішні, і тоді вже діємо, виконуємо, виконуємо ці, ці, ці е, дії у відданому служінні. Бахтіно також порівнюється шаранагаті або е, впокорення Крішні, відданість, віддачу себе Крішні із сходами до храму Бахті. Наприклад, щоб потрапити сюди. Кожному з вас довелося піднятися по сходах. І сам, самі по собі сходи це ще не, не є храмова кімната. Ніхто не поклоняється божествам зі сходів. Правильно? Далі ще. Ми не співаємо кіртан зі сходів. Правильно? Переспіває, як він з'їжджає. Тобто, саме по собі це ще не є бхакти, з з бхакти, з бхакти, з іншими, але без цього ми не можемо потрапити в храм бхакти, Тому, якщо іноді хтось із нас бентежиться, як це так, я от виконую бхакти, вже, 15 років, чи там 10 років, чи 2 роки, чи вже 3 місяці, чи вже 4 тижні, чи вже 5 днів. А, кхм, от е, який ефект? Чому? Де, де ефект? Ось відповідь на це запитання. Дживо Кусамі каже, якщо ми віддалися Крішні і виконуємо бакті, тоді ефект 100%. -ний. Якщо ми віддалися на 100%, ефект 100%. -ний. Якщо ж ми не віддалися і виконуємо бакті, то наскільки ми віддалися, настільки буде ефект. Наскільки процентів ми віддалися, наскільки процентів буде ефект. Таким чином, ви всі тепер вже знаєте таємницю. Таємницю того, як збільшити, підвищити ефективність свого бахті. Підвищити ефективність бахті. І як це зробити? Залежить, прошу, підвищити відсоток. Так, це більш практично, ніж, ніж повністю віддатись. Тому що повністю віддатись – це наша мета. Але, ну, перш ніж ми можемо віддатися на 100%, треба віддатись щодо на 99%. Правильно? 100 вмішує в собі 99, 99 вмішує в собі 70, 70 вмішує в собі 20. Тобто, треба підвищувати це відсоток. І що це означає практично? На практиці. Ну, добре, це філософськи віддатися. Ну, віддатися. Ну так, ми знаємо, та все дарам парі Ми це знаємо. Так, це не треба віддатися. А що це означає? Залежить від Крішни. З ну, духовна практика, практика, ми ж вже сказали, що духовна практика це вже сам процес Бахті. Шаронагаті або відданість – це той настрій, з яким ми виконуємо в бахті. Правильно. Це іскренность, ширість. І, що добре, Мадрі сказала дуже добре, це поставити себе в залежність. Що це означає? Це означає, перш ніж я буду поклонятися божествам, перш ніж я буду повторювати мантру, перш ніж я роблю щось у відданому служінні, я повинен задуматися, хто я і хто Кришна, і що це я роблю. Тобто зрозуміти, що я частка Крішни. Тобто зрозуміти, що, нема, що мене неможливо розі... відірвати від Кришни. Тобто це моє вічне становище, бути, бути з'єднаним із Кришною любовним служінням. служінням. Тобто усвідомити своє становище в стосунках із Кришною як Його вічного, о, улюбленого слуги і люблячого слуги. І вже із цим настроєм, Шарнагаті – це настрій, і вже із цим настроєм ми виконуємо бахті. Виконуємо відомі служіння. І тоді, чим більший, чим глибший цей настрій залежності, чим більше цей настрій, коли ми приймаємо Крішну, як свого доброзичлився, того, хто робить нам добро, Чим більше ми приймаємо Кришну як із вдячністю, тим, відповідно, наши баки будуть глибшими. Гаррі Кришна, є якісь запитання приводу? Так, Буташуді, так. це от воно і є. Тому що в цих молитвах... Буташуді, що означає? Очищення свого єства. Так? І... Е... Про що говорять ці молитви? Що Так. Бігал. Бігал. На гамбі про Ланця, Ранарпатіг, на, на, на Півайщона, Шудро. Тобто я не... Ні Брама, не Ваща, ні Тобто я не... не себе ні з якою із ролей, ні з якою із професії, ні з якою із духовних стадій. Від, відкидаємо его. То знову ж таки, ми розуміємо, що ми відкидаємо оманне его і приймаємо а, своє справжнє его. <гум> <Фер>? <гум> Треба вдоматися, то. Тобто, в Шаранагаді це, це свідомість, настрій. То, чим глибше ми це розуміємо, тим вищий ефект. Окей, отже, це те, про що говориться мантра. Мантра з цього починає. Тобто перша половина каже віддайся. Перші два рядки кажуть віддайся. Другі два рядки кажуть, служи. Служи. Що добропада пояснює в коментарі, що все належить Крішні. Що все створив Кришна, ми можемо лише зібрати різні елементи докупи і своєю працею, працею надати їм відповідної форми. Але це не означає, що, ми, що вона нам належить. Робітник не може проголосити себе власником якоїсь речі лише тому, що він корпів над її виготовленням. Якщо хтось просто працював над чимось, то це не означає, що ця річ йому належить. Звичайно, у нас... Був переворот у 2017 році, в Пітері, так? Ні, ні. Людей переконали, що раз ви працювали над виготовленням, воно все ваше. Але в результаті що сталося? Воно не стало нашим. Наше воно не стало, воно все одно належало комусь, і людей стало ще менше, ніж. Справді, Правопад далі буде говорити про комунізм. Правопада пише. В сучасному суспільстві робітники та капіталісти постійно ворогують між собою. Ця ворожнеча сягнула міжнародних масштабів і світ перебуває в небезпеці. Люди ворогують між собою і гризаються один до одного, наче коти чи собаки. Коти чи собаки. І Правопад <кхм> суворо зауважує, що панішат нічого не може порадити котам і собакам. Майте на увазі. Це не для котів і собак. Але людям, через правдивих хачарів, святих вчителів, вона може передати Боже послання. Це для людей. Можна таки, іноді нам кажуть, це Раїн Росруб, а, ні, Гриденандам гараж дуже сміється на цьому, кажуть, а покажи мені Бога. Хайдеганда каже: А ти може, а ти заслуговуєш на те, щоб побачити Бога? Тому що, подиви, як ти живеш? Ти просиш отримати знання чи бачення святих. Знання святих. Ти живеш як святий? Чи ти живеш як свиня? Якщо ти живеш як свиня, як можна свині показати Бога? Чи навіть не Бога, покажіть свині професора. Ну, зрозумієш цей професор? Чи покажіть свині. Багато людину, бідну людину, президента. Судя не розбираю, хто і що, де, як. Тобто це знання не для тварин. Не для тварин. Треба швидко жити як людина. І що це означає? Человек тобто, Брупада каже: Люди сваряться між собою. Комуністи і капіталісти. Неможливо досягти миру, якщо комуністи або капіталісти, чи ще якась партія проголошують природні ресурси, вічну власність Господа, своєю власністю. Капіталісти не зможуть підкорити комуністів лише за допомогою політичних маневрувань, і комуністи також не здатні перемогти капіталістів в економічному змаганні, боротьбі за вкрадений хліб. Вкрадений хліб. Обидві сторони, і капіталісти, і комуністи, насправді злодії. Тому що вони присвоюють собі те, що їм не належить. Комуністи е кажуть, що треба перерозподілити багатство. <смі> перерозподілити. Ну добре, капіталісти, вони принаймні е кажуть, що треба їх примножити. То не перерозподілити, а примножити. Це, це, це принаймні вже якийсь трохи ну, прогресивніший погляд. Але все одно, це, вони, вони кажуть, це наше. То ми при примножуємо свої багатства. Це належить нам. Це як дуже смішно. Американці, ну тобто, це були ще не американці, це були англійці, голландці, трішки французів, ну, хоча на півночі це були французи, захопили північну Америку, відібрали північну Америку у індіанців. Відібрали. І як тільки вони відібрали всю землю в індіанців. Вони відразу ж в Конституції проголосили е, непорушне право приватної власності. Чиєї власності? Чиєї власності? Воно ж вам не належало. Воно ж належало індіанцям. Це, справді, можливо вирішити тільки, якщо буде прийняття власності Бога. Все це належить. І Шіла Пропада говорить про різні стандарти для різних форм життя, і каже, що лише людське життя сповнене відповідальності. Це дуже важлива тема відповідальності. Правопада буде говорити про це ще більше. Тут відповідальність. У нас це одна із цілей відповідальність за навчання. Відповідальність за навчання. І оскільки причина страждань, як пояснює Шиначе Квардітакор, як пояснює Йога Сутра. Причина страждань – це що? А, віддя, не вігласто. Це причина страждань. І... Отже, щоб усунути страждання, треба що? А бути знання. Тобто, насправді, шлях до щастя <кхм> лежить через отримання знання, духовного знання. Але як ми його отримуємо? Щоб його отримати, треба стати людиною. <смі> треба стати людиною, треба взяти на себе відповідальність за певний спосіб життя, треба взяти на себе відповідальність за чистоту думок, і тоді це знання ми зможемо вивчити, і воно нам відкриється. Його не можна просто захопити на храпом взяти. Воно нам відкриється. відкритися. що пропада. Тут говорить про вит... про сад це треба пропонувати Крішні, і каже, що коренем гріха є зневага до власності Господа, і зумовлене нею умисне порушення законів природи. Порушення законів природи. Непокора законам природи, тобто ладу, яку встановив Господь, руйнує життя людини. Зараз всі на своїй шкурі відчули зміну клімату, на південніші потопи, північніше спека, або люта-зима іноді, змінюється клімат. Все це — результат того, що людина порушує закони природи. І результати цього досить неприємні. Якщо не визнати власність Бога, то ця наша так звана мораль, буде заснована на чому? То як визначити, що є справедливим, що є несправедливим? Що буде еталоном? Тому що часто кажуть, ну там віра чи не віра, Бог не Бог, це так от. Але щоб людина була е, чесною, доброю, так? Але за чиїми критеріями вона чесна? За чиїми критеріями вона добра? власне. Тобто знову ж таки виходить сваволя. Тобто кожен немає талону. Наприклад, деякі фашисти вважали себе дуже добрими людьми в своїй родині, тобто вони дуже лагідно ставились до своїх дітей, потім йшли і вбивали когось там в концтаборі, просто замучили їх до смерті. Вони вважали, що вони, згідно з їхнім талоном, вони були добрими, вони були чесними, чи там ну, нас, скажімо, ближче комуністи. Те саме. Вони вважали, що вони дуже чесні. На кожному паркані було написано, що. Така само реклама була. <голи> та. Та, <голи> та, та. Та. Але разом з тим. Але разом з тим, скільки, тобто, ніхто стільки таких рік крові не пролив. Та. Ніхто так не в Росії зруйнували, зруйнували. Все. Вбили клас аграрії, вбили клас селянства. Тобто, ну, тут їм ще, можливо, не вдалося до кінця знайти. В Росії повністю зламали хребет. Все, немає е фермерства чи аграрів. До того, це була житниця всього світу після радянської влади. Все. Тобто, там досі вже ну, не можуть відродити землеробство. Просто зламали хребет. <кій> тобто, це просто вже не кажучи вже про те, скільки вони людей замордували, але вони вважали себе дуже чесними. Я до чого кажу? То вони вважали себе ідеалом цивілізації. Тобто, якщо, немає, якщо ми не визнаємо еталон вищий, то тоді кожен може сказати, я, я чесний. Це пропадає порівняно із моральністю злодіїв. Як п'ятеро злодіїв пішли, щось вкрали, а потім чесно ділять. Чесність, Чесно діляться. <ріст> Як це можна чесно поділити? Воно вже храдене. Яка тут чесність? Вже? Тому ця мантра починає з того, що все належить кришні. Визнавши це, ми повинні відповідним чином діяти. Гарі Кришна, є якісь запитання? Собакам. Котів і собак нема гріха. Правопада про це говорить. Він наступно. Людям, які не дотримуються А, людям, які не дотримуються принцип. <паду> насправді, Ішопанішад. Пропада каже, тут ші і що Але. Веди, в них є. Тобто веди описують чотири варнашами описують чотири Варни. І це, всі чотири Варни це арії. Це люди, які живуть згідно з вищими цінностями, навіть шудри Це люди, які живуть згідно із вищими цінностями. Це всі вони шляхетні люди. Тобто, буквально арій це шляхетна людина. Людина, яка життя якої збудовано на принципах. О, ми вчора про це трохи говорили. Я не знаю, хто з вас мав приємне відчуття, особливо приємне відчуття, спілкуючись, скажімо, з грузинами або з мусульманами, з мусульманських країн? Чому? От що, що, що в них є такі привабливе? Принципи. Тобто видно, шляхетність. Тобто це означає, що людина приймає щось як принцип вищий за себе. Вона не, не, не діє свавільно. Тобто я, Бог і цар. Да? Ні. В неї є принцип, чи це гостинність, чи це повага до Бога, чи це повага до гостей, чи, ну, тобто, е, чи щедрість. В неї є якийсь принцип. Це, це, це шляхетність, це дуже привабливо. Це от Варнаша, чотири варни. Навіть шудри, навіть робітники в них були принципи. Деякі шудри тобто, для нас це були як, як царі. Я пам'ятаю, коли а, цей, як його, із, а, не, як його звати, господи, з Донецька відданий, старий відданий, Багаватачаї, так, дякую. Він казав, що, я кажу, я коли вперше прочитав «Якості Шудри» в шостій пісні, а він же тоді отримав браманічну ініціацію, він сказав, я коли вперше прочитав «Якості Шудри», мені захотілося стати Шудрою. Я зрозумів, що мені є далеко рости до Шудри ясність, смирення, свобода від гордині, чистота. Так. Рамонандарай, Але, крім них, були також антяджі. Це в сьомі пісні описано. Для них було місце за селом, і для них, для них були інші принципи. Наприклад, серед цих принципів було задано те, що вони могли пити, що вони, ну там у них якось Ну, сказано, що навіть для них все одно не радилось е красти. Тобто, навіть їм вважали, що красти – це недобре. Але в них були набагато е легші принципи, набагато легші приписи. Тобто в них не вважалося одруження на вдові, не вважалося е чимось поганим. Це так конкретно називає такі моменти, які в чотирьох варни вважалися нехорошими, не а в них це вважалося нормально. Тобто для них теж були якісь місця. В, медичних, в медичному суспільстві. Але, ну, якщо вона люд... ну, ми говоримо, поговоримо про це далі, це буде в третьому вірші, про це більш докладно. Доклад. Це дуже хороша тема, запам'ятаюте своє запитання, ми до них ще повернемось, якщо Крішна дозволить. А, чи Тахаріво Перший пішов, Перш за це, їм треба довести, що пришли, що не любов. що саме Звичайно, так, так, звичайно. Тобто ще перш ніж це, їм треба довести, що навіть до цього їм треба пояснити, що є дух. Що є щось нематеріальне. Може, навіть ще до, до цього, багато кому варто зрозуміти, що цей світ це свій страждання. І що причиною цих страждань є ми самі, наша свідомість. Потім вже пояснити, що так, є інша свідомість, яка вільна від страждань. Ця свідомість над матерією. Потім вже пояснити, що є дух. Потім вже пояснити, що є духовний світ. Потім вже пояснити, що є творець цього світу, джерело цього світу. То так, звичайно, є певні Послідного. певні стадії. Так, так, Бахтюно таков пише про це, що, читання, що ми проповідуємо згідно з певними стадіями. Не так, що всім однаково. А, віджай про випадку. Я просто хочу сказати, що, ну, вже проти, що не відповідає, що люди підміняють собі слова, щоб по обліті так розмовляться, що б він робив, що б є... Так. Ну так, це, це трагедія, трагедія 20-го це, Як це називають? Хамократія. <плес> <плес> Хамократія. Але навіть вони можна... Ви подивіться на е, нашого синьо-білого товариша із. <плес> так. Як він змінився за останній рік чи два? Він підтягнувся, перестав критикувати, так звісно, став більш стриманим. Тобто, видно, що, що людина ушляхетнюється. Мало того, я навіть читав інтерв'ю, статтю, де він каже, де він довірився репортерам і сказав, що він став йогою займатися. Можете собі уявити? Ну, тобто, я, звичайно, думаю, що це був... Я, звичайно, думаю, що це був просто, ну, як це називається, піар, тобто, йому радники з Америки сказали, ти, скажи, що ти його займаєшся, тому що... Молодочка, хав. Так? Серйозно? Але це, ну, чого, що вони починають вчитися контролювати себе. Скажімо, раніше була аристократія. Це, можливо, не були брамани, кшатри і але це теж була якась аристократія. І хоча нам комуністична ідеологія малювала це так, що це просто якісь гади, які насолоджуються, своєю, тобто експлуатують інших, насправді переважно аристократія означала, що їхня Привілейованість накладала на них певні обов'язки. Тобто, якщо подивитися, як вони жили, тобто як вони, переважно аристокрація був той, хто, на, хто накладав, знову ж таки, на себе якусь аскезу, хто жив згідно з якимись принципами, то теж якось служив. Тобто якщо подивитися, ну навіть засновник Льв... Львова, Лев, князь Лев, він, коли йому стало скількись там 60 років, він е... залишив царство чи князівство своєму синові, сам пішов в монастир, і він провів останні 15-12 чи 12 років в монастирі. То це була, це була інша модель життя, інша модель мислення. Люди, які мали перед собою якісь, якісь вищі, вищі цінності. Тому що, знову ж таки, становище накладає певну відповідальність. Ми про це будемо говорити трохи далі. І навіть ці, що зараз, видно, що їхнє становище – примушує їх хоч якось, хоч щось трошки себе контролювати. А тут ну, і грає роль, що все-таки в суспільстві є якась релігія. І якось воно людей тримає на якомусь рівні. але в них їхнє положення заставляє їх бути більшими грішними, ніж людей. Тому що там придатість, ну, то в порядку речей. Тобто вони дуже через багато що переступають. Ну, звісно, то їх закаляє але тут в ті були якісь мусить люди уподоблятися релігійні. Інакше люди це просто. вас. Тому вони так змушені. Наш перший президент. Наш релігія даже в цьому паку як спасения Наш перший президент був головним ідовом комуністичної партії. І тільки коли говорили середина 19-го Це епоха. Я не живі, але не, я не говорю про те, що це добре, що вона в мене в така права, як в мене все Звичайно, що зараз вже робити? Аристократія вже не залишилася. Тобто вже її ніде немає. Тих, хто, Царів, кшатрів справжніх, хто справді з дитинства, кого з дитинства привчали бути слугою і захисником народу, Але, принаймні, принаймні, є різні гуни, принаймні, є різні гуни, і чим більше люди почнуть підніматися до сатва гуни, чим більше люди... пропада казав, що якщо свідомість Кричини буде поширюватись в суспільстві, то люди почнуть вибирати більш сатвічних людей, і будуть, відповідно, можливо, врешті-решт решті будуть когось, хто відданий чи ближчий до відомих. Окей, okay. я вас вчора прохав написати про свої недосконалості. недосконалості. Так? Тому я хочу і про те, як свідомість Кришни може зробити вас досконалими. Зараз я хочу попрохати вас повернутися до свого сусіда по партії і е, розказати про свої, якщо це не дуже щось таке потаємне чи інтимне, про якісь із своїх досконалостей, і те, як ви за допомогою свідомості Крішни можете перетворити їх на е, досконалість. Зрозуміло? завдання, що я прохаю, так? Та, а потім він розкаже, він, потім він розкаже. Ні-ні, ви самі йому ж кажете свій план. Тобто ви називаєте, от в мене є така-така проблема. Я, е, е, ну там, я серджуся і дратуюся сильно. Та? Велика недосконалість. І як свідомість Кришна може мене зробити досконалним в цьому розвитку? Заспів, цей вступ звернення каже, що ми всі досконалі. Просто наша недосконалість полягає в тому, що ми від'єднані від, від Кришни. Як, приєднавшись до Кришни, ми можемо стати досконалими. Окей? Будь-яку, одну. Одну. Да, так. Одну. Окей. Сильно не затягуйте. Одну-дві хвилини. Один одному. Может и в трех. Все имеют <связи> пару сусіда? Все знайшли когось. Может и Вы свободны? <связи> Не, вот лавки калила. Можете с ней на 2 минуты просто. сложно сложно